Gânduri despre Carte Apocalipsei de Ellen Goldwhite Capitolul 23 Apocalipsa 14 Importanța întreitei solii îngerești Întreita solii îngerească răsună, că este sigură. Întreita solii îngerească este adevăr, lumină și putere. Adventiștilor de ziua șaptea li s-a dat o lucrare de cea mai mare solemnitate, Proclamarea primei, celei de-a doua și a treia solii îngerești. Nu există o altă lucrare de o asemenea importanță. Mesajele solemne care au fost date în succesiunea lor în Apocalipsa trebuie să ocupe primul loc în mințile celor din poporul lui Dumnezeu. Nu trebuie să permitem ca altceva să ne atragă atenția. Lucrarea deosebită a celui de-al treilea înger n-a fost văzută în importanța ei, Dumnezeu a intenționat ca poporul său să fie cu mult mai avansat față de poziția pe care o ocupa azi. Nu toți lucrătorii noștri care prezintă mesajul celui de-al treilea înger înțeleg în mod real ce conține acest mesaj. Dacă solia îngerului al treilea ar fi prezentată în toate aspectele ei, unora din cei ce sunt educatori, ea n-ar fi înțeleasă. În 1904, solia din Apocalipsa 14 nu era înțeleasă pe deplin. Capitolul al 14-lea din Apocalipsa este de cel mai mare interes. Acest capitol va fi curând înțeles pe deplin și mesajele date lui Ioan vor fi prezentate cu claritate. Semnul fiarei Lumina pe care am primit-o în legătură cu solia celui de-al treilea înger este adevărata lumină. Semnul fiarei este exact ceea ce s-a proclamat că este... Încă nu se înțelege totul în această privință și nici nu se va înțelege înaintea desfășurării evenimentelor, dar trebuie să se îndeplinească o lucrare deosebită în lumea noastră. Maleaf, capitolul 3, cu 1 la 3 și judecata de cercetare descriu același eveniment. Aceasta înseamnă că judecata de cercetare este o experiență de curățire pentru copiii lui Dumnezeu. Deodată va intra în templul său Domnul pe care îl căutați. Solul legământului pe care îl doriți, iată că vine, zice domnul oștirilor. Cine va putea să sufere însă ziua venirii lui? Cine va rămânea însă în picioare când se va arăta el? Căci el va fi ca focul topitorului și ca leșia nărbitorului. maleah trei cu unul la trei. Venirea lui Hristos amintită aici nu este a doua sa venire pe pământ, ci venirea sa în locul prea sfânt din sanctuarul ceresc pentru judecata de cercetare. De aceea mesajul este în special pentru noi, cei care trăim în timpul judecății de cercetare. El va ședea, va topi și va curăți argintul, va curăți pe fiii lui Levi, îi va lămuri cum se lămurește aurul și argintul și vor aduce Domnului daruri neprihănite. Maleah, capitolul 3, versetul 3 Un dar neprihănit este oferirea unor mijloace care au fost dobândite pe drept. Este un dar de la unul care a pus în practică iertarea și chipzuință și în niciun caz n-a nedreptățit pe vecinii lui. Este un dar pornit din dragoste, care este admirat înaintea lui Dumnezeu. Lucrarea lui Hristos în sanctuarul ceresc a fost rezumată de Haskell în următoarele cuvinte. În primul rând, noi am învățat că există un timp când Hristos va intra în templul ceresc. Apoi, că acest timp este judecata de cercetare. Și în al treilea rând, că lucrarea din acel timp va fi de săvârșirea caracterului. El în Noite a rezumat această lucrare astfel. Venirea lui Hristos ca marele preot în locul preasfânt pentru curățirea sanctuarului este prezentată în Daniel 8 cu 14. Venirea fiului lui Dumnezeu înaintea celui îmbătrânit de zile, cum se prezintă în Daniel 7 cu 13, și intrarea Domnului în Templul său, arătată în Maleah, sunt descrieri ale acelui ași eveniment. Aceasta este de asemenea descrisă prin venirea mirelui la nuntă, reprezentată de Hristos în parabola celor zece fecioare în Matei, capitolul 25. Apocalipsa 14, 12. Legea și Evanghelia Legea este Evanghelia lui Hristos acoperită. Evanghelia lui Isus nu este nici mai mult, nici mai puțin decât Legea descoperită, arătând principiile ei atotcuprinzătoare. Niciun om nu poate prezenta corect legea lui Dumnezeu fără Evanghelie sau Evanghelia fără lege. Legea este Evanghelia întrupată, iar Evanghelia este legea dezvăluită. Legea este rădăcina, iar Evanghelia este floarea parfumată și fructul crescut din ea. Evanghelia este Hristos descoperit și Hristos este Evanghelia întrupată. Noi nu trebuie să ne închinăm Evangheliei, ci lui Hristos, Domnul Evangheliei. Evanghelia este glorioasă pentru că este făcută din neprihănirea lui Hristos. Mântuitorul nostru este o reprezentare perfectă a lui Dumnezeu, pe de o parte, și o reprezentare perfectă a omului, pe de altă parte. Astfel el îmbină umanitatea și divinitatea. Unora li se pare ciudat că mântuirea ar pretinde întreaga noastră supunere față de legea lui Dumnezeu. Dar Domnul n-ar putea face un lucru mai crud decât acela de a salva pe om în răzvrătirea sa. Niciun om nu poate fi salvat până când nu se supune lui Hristos. Mântuirea înseamnă o predare completă a sufletului, trupului și spiritului nostru. Din cauza elementelor nesupuse din natura noastră, pasiunile câștigă adesea supremația. Singura noastră speranță a păcătosului este de a părăsi păcatul atunci el va fi în armonie cu voia lui Hristos. Sufletul său este adus în legătură cu Dumnezeu. Cei care se înrolează în oștirea lui Hristos trebuie să se supună în totul autorității sale și să țină seama de voința sa. Ascultarea absolută este condiția mântuirii. Legea lui Dumnezeu trebuie ascultată în orice amănunt. Este spre salvarea noastră să facem din legea sa conduita, din viața sa, exemplul, și din slava sa, ținta noastră supremă. A ne păstra pe noi înșine în dragostea lui Dumnezeu, a fi gata să ascultăm cerințele sale, aceasta înseamnă libertatea în Hristos. Grăbindu-i de la o ispită la alta, satana nu lasă timpul oamenilor să aprecieze aceste lucruri. Ei pot să respingă vrășmașul într-un punct și se cred în siguranță, în timp ce vicleanul pregătește de grabă o, o altă ispită. El ne urmărește la fiecare pas, folosind orice circumstanță a vieții, pentru a ne determina să-L primim cu bunăvoință, pentru că El joacă partida vieții pentru suflet. Aici este răbdarea sfinților care păzesc poruncile lui Dumnezeu și credința lui Isus. Nu este doar un mesaj, ci totodată o declarație finală că a fost găsit un popor care ține credința și poruncile lui Dumnezeu. Iar în univers se vor auzi cuvintele, aceștia sunt din orice neam, seminție, limbă și norod. Vor fi unii care vor răspunde cu bucurie mesajului, temeți-vă de Dumnezeu și dați-i slavă, căci a venit ceasul judecății lui. Ei se vor întoarce de la orice idol care i-a orbit pe pământ și se vor închina celui ce a făcut cerul, pământul, marea și apele mai de jos decât pământul. Ei se vor elibera din orice situație dificilă și vor sta înaintea lumii ca monumente ale milei lui Dumnezeu. Ascultători de cerințele divine vor fi recunoscuți de către îngeri și oameni, drept cei care au ținut poruncile lui Dumnezeu și credința lui Isus. Apocalipsa 14, cu 6 la 7 și 12 Sabatul nu are putere despărțit de solia celui de-al treilea înger. Despărțiți sabatul de solii și își va pierde puterea. Dar când este legat de mesajul celui de-al treilea înger, e însoțit de o putere care îi convinge pe necredincioși și neîncrezători și îi conduce cu tărie pentru a sta, a trăi, a crește și a înflori în Domnul.